Mm. Gure herriak horren e, ezin besteko duen independentzia nintzu izanen duena. Mm. Eta bon, Prezeski, hari ortarik ere e, idatzi da zapalkuntzatik askatu sunerat e, liburua. E, eta bon, hauk aipatzen da betaurreko hilkorak soinean ditugula eta hauek behar ditugula begi batzuez ordezkatu. Euska bat ze betaurreko dira hauek? Erez, e, gurea bezalako herri menderatu batek, menderakuntza egoera baten aurrean edukidearko luken egoeratik edo posiziotik nola baitexan, oso urrun dago gure herria. Ez du ongi begiratzen pasatzen zaion hori eta zentzorretan ditugu betaurreko zailakola baita esan, ez mm -hmm. Guren menderatzariak biren estatu horiei komen izaizkien betaurrekoa ditugu eta hoien arabera ari gara gure realitatea ikusten eta gure realitatea interpretatzen. Mm -hmm. Noski, gure anikilazioa beste elbururit ez zuen estatu hoien betaurrekoekin haribaldin bagara gure realitatea begiratzen, jakina interpretatuko dugula beste horri ere komen izaion bezala mm -hmm. eta horrek eramanen gaitu dela, noski, eriotzera. Hori baitu azkenean egin. Estatu zapatzaile horiek hori, hori baitute elguru azken, ezta. Eta hori aldatu, hori aldatu ezean e, gureak egin du. Guretik hasi behar dugu begiratzen gure realitatea, zer pasatzen zaigun, e, zein den gure arazoa, zein den soluzioa, eta zein zorretan liburuaren aportazioa hori da, ez da? Pixka bat ez diskurso berri bat sortzea, baizik, eta herri hor orori dagokion, posizio baten hartzea hori litzateke fiska liburuaren helburua hala posizio minimo bat ezartzea herrian ez da mm. berk zirkulazioan fiska bat eta gune bon pretseski ohartze hori ere zein diren zapakuntzaren aurpegi ezperdinak hori ere pausu bat da eskatasunari begira jakina tituluak berak iruditzen zaite egiten duela oso aportazio importantea ze independentzia hitza erabiltzen ez dela erranduan bezala lenago Erren baita ere, ez dela bateren zuten zapalkuntza taskatasuna askatasuna, nunbait honezkero e, ez gara zapalduak, mm. eta honezkero ez du askatasunik behar, ez da oran berak, markatzen du ildo bat, zapaldua dagoen herria dagurea, menderatua dagoen herria dagurea, eta askatasuna behar dugu. Mm. Ordan, e, zapalkuntza horrek jakina, historian zehar hartzen ditu mozorro ezberdinak, beti ezin du mozorro berarekin agertu, oso nabarmen alitzaiokelako herriari horian zematea, eta beraz e, horren aurka egitea da. <gülüyor> Ordan hartzen ditu momentu bakoitzean imperialismoak edo zapalkuntzak hartzen ditu mozorro ezberdinak historiaren unen bakoitzean komeni dena, baina beti herria menderatzen segitzeko eta herri hori e, gainatzen edo josiotzen <coughs> e, e, segitzeko, ezta. Ordan hori oso garrantzitsua da ikustea. E, mozorro duta baldin bada ere, orain demokraziaren mozorroarekin baldin bata ere, imperialismoa dela atzean daukaguna, imperialismoaren atzaparrektan gaude arra batuta, tamalez, hori txarrez eta hori antzematea oso garrantzitsua da. Iritzen zaito, hortan liburuak oso aportazioa nahitzen duela, titulotu beretik. E, ia, ia irakurri gabe ere, hori e, titulo hori irakurtzen den batek pentsa dezake, ara, zapaldu segitzen dugu, ezta. Uh -huh. Bait kontrakoa amaten duen arren. Uh -huh. nor bat zuena gotan bintzat. Bai. Baina, zapalkuntza bat, nahiz eta tituluan zapalkuntza tik, xingulagian den, izan daike pluralare, zapalkuntzak izan daitezke? Bai, bai, zapalkuntza bat da, ez da, imperialismo da, Espainiak eta Frantziak mendean hartu gaitu. Uh -huh. Eta zapalkuntza bat da, baina zapalkuntza hori eh, antzematen alda gure bizitzako eh, edo arlo guztietan, zapalkuntza zentzoretan, anitza da totala dela nela baita esan, ez usirrikiturik usten. Eta zapaldu gabe irauten duen arlo bat edo gure herrian rian, eta gainera zapalkuntza horrek hartzen ditu, noskin mozorro ezberdinak ez bakarri demokraziaren abeizik, eta gero e, estatu zapalzaile horren barnean, egoten aldira e, e, partidu batzuk, adibidez, ematen dutenak, agian guri alde, giletaketenak momentu batean, eta horiek mozorroa dira, baina, Zapalkuntzaia, mira, labaitesan. Mm. Hori argik elitu behar zaigu, ezta. Mozurrok mm. hartzen dituztela, diskursoak hartzen dituelainabadurdura ezberdinak, batzuena hotan, bestena hotan, batzuk ingaute piska gaiztoa gorballira bezala, bestatzuka, onagoak edo balira bezala, baina azkenean helburua beti da guri ziria sartzea, ez? Mm. Eta hortan oso herne eondar dugu. Mm. E, Zapalkuntzako era batek eskatzen du sekulako e, Adimena ez da horrena horrean entzimateko, ze aparatua, zapalkontzaparatua hainda potentia non batzutan, e, hori erabat gainditzen gaitu, eta eta ez, ez dugu ikusi ere egiten, eta oso adi izan dugu, gauza e, itxuran txikik ere diren gauza hoien aurrean ere oso ernei giligar dugu. Mm -hmm. Ez ginean indar guztia dago jarriak gure kontra, eta gu zentzu horretan indar eta violentzia maila horrena aurreak gu txiki gara ez, eta mm -hmm. Baleatu behar dugun gauza bat eta adimena, uhum. eta hernetasun hori. Eta preseski askatasun hori, kolektiboa eta individualaren artean esortzen da? Ez da zenal, herria hitza aipatzen denean, ematen du gauza astraktu batez harik arela, oda pertsona dobelalde batetik eta herria bestetik, baina pertsona ez indagaratu ez baldin bada komunitate baten baitan, beraz herria pertsoraren ere bada, beste E, esan, de, beste, beste maila bat, eta herria ez da esizitzen pertsonik gabe. Oda, herri bat zapaltzen denean, pertsonak zapaltzen dira. Ez da herria zapaltzen al pertsonak zapaldu gabe. Hala baita esan, nik ez nuke eginen inondik ere ezberdintasun hori, hau da, eskatasun individuala ez da posible errearen eskatasunik gabe eta kontrakoa ez da. Mm. Pero beste kontu bata ez dero eskatasune, nahi bali ma duzu individuala bapiskaz maila filosofik horretan edo psikologik horretan ez da, baina zapalkuntza psikologikoa ere bada, zapalkuntza maila guzietakoa da, eta horrean ezin dugu aske izan herri menderatu batean, eta herri e, herria ezin da aske izan e, pertsonak ezapaluta baldi ma daude norabait da herria pertsonek osatzen dute. Uhum. Ez dago herririk pertsonik gabe, eta zago pertsonik herri, edo nazio, edo komunitaterik gabe. Hori da peste ziri bap sartu diguten asko, nolabaiten nazioarena, identitatearena, ba, ba, gauza bat da, ba, bueno, ba, alde batera erauzten aldena, momentu batean, eta baina ezin ez da aur bat garatu ez baldin bada kultura baten baitan, beraz beti asoko dugu kultura baten eragina, e, gizak ibilakatzen gara kultura baten baitan, eta kultura horrek herri bat e, suposatzen du eta herri horrek nazio bat eta beraz, ez da fosile pertsona garatzea uh -huh. pertsona e, guri, garatzea bere osotasunean dasunean buruzea ez baldin bada herri baten baitan, beti, kultura baten baitan garatzen baita gizakia, komunitate, e, gizakiak, uh -huh. prexeski, komunitate gizakiak baita gara Beprezeski, komunitate gizakiak daipatzen baita dituzu eskorak toki du uh, hortan prozesu horretan askatasu, uh -huh. um, prozesu horretan Euskara da herria e, bera, no loi tesan, está, da, erria ta ukanizkuntza euskara da eta euskarak ez dauka irauterik ezfaltin bada independentziarekin. Hori nikuz utore ideia badela mingarria jakina, min ematen digu horrek, erriak min ematen digun bezala hizkuntzaren e, egoerak ere min ematen digu, baina euskarak ez dauka irauterik ezfaltin bada estatu independente batean. Eh hizkuntza e, guztiak behar dute estatu baten babesa. E, ezarriko dutenak nazio hizkuntza bezala eta zentz horretan eh hizkuntza hori ikasteraango baitesan edo ikasteren beharra sustatuko duena eta ezarriko duena herri horretan ez da beraz eta iritzi bat iruitzen zaik sosiolingustikaren maximen araberako eh zera Bai ez zapen badela, erratea euskarak behar duela independentzia. Independentziari gabe, nahi baldin baduzu, e, aldatzen aldira, gauzatxo batzuk eta, ta, nahi baldin baduzu, bukaera hori egiten aldugu atzeratu, eta hori baliagarria da, baldin eta azken helburu bezala independenzia baldin badugu, eta independenzia lortu bitartean, nahi baduzu, inderdoera politika batzuk, eta e, horri eusteko, ez da lehenago, baina independentziari gabe euskarak ez dutokirik. Eta mingarria bada ere iruditzen zaitu hori dela. Ibella bat oso zirkulazioan jarri beharrekoa ze bestela ilusio faltsuak sortzen ditugu. Norbaitek benetan pentsatzen du adibidez hemen lapurdin din Euskarak irauten alduela, e, mila pertsonen borondatea, borondatea izanagatik ere irauten alduela izkuntz politika eraginkor bat gabe eta nor da izkuntz eraginkor bat sortzeko benetan gai dena estatu bat. Estabe steric, hori da hizkuntza benetan osasun ona duten hizkuntzek, atzean duten babesa estatu baten, e, babesa Hori gabe ez euskarak, e, munduko inongo hizkuntzak ez dauka irauterik. Eta hori er, esan berra dago. Berriro diet ilusio falchurik ez, ez, ez e, mateko jendeari ze, hori da gure herriak ere baduen beste, jo era bate sta ilusioa sortzearena, ze nozien mingarria da ez zure burua gaizki ikustea, mingarria da lenderakuntzaiguera gomatzea e, gure tortjurarren e, e, jaketze hori ez mm -hmm. baina hori erreten ez baldin bada ilusioetan bizi gara eta hori ez da aurrean eduki beharreko jarrera nireustez mm -hmm. ez egiatiak izan berdugo eta zentsuretan erreakzionatzeko bestela anestesia moduko batean bizi gara mm -hmm. eta harriokh ere hitzen behi eskuratzeko indarra Egiten duzu edo behar hasteko azpimajatzen uh, hitzen behiz eskuratzea eta finkatzea. Zer batik bat, uh, behar hori bada? Nola? Ah, daus. Ez ez. Maupuskat, um, harri oktarik, duzu egiten uh, eskuratze eta finkatze behar hori konzeptuak jakitea zertazmintzu giren. gauk importantea errimenderatuek baliatu da dutena errimenderat gure bezalako txiki batek ez dauka indar gehiegirik eh taldeesan pertsonen kopuruari dagokionean edo naiz eta beste gauza askotan indar sekulakoa duguen eta irakutsi dugu indarra erakustalde hontiekin ditu herri honek baina adimen horre adimen horren kudeak e, garantzia du garantiazatu iskunza ongierabilsezak hau da E, gauzek zer erra nahi duten eta zertarako abiltzen dugun kontzeptu bakoitza hori oso g izartzea da e, presaskoa kontu bat ez da gurean. Zenen gauza askorri buruz mintzatzen gara ongi jakin gabe benetan zertasari garen. Ze, Lehenagore aipatu dut imperialismoak badzuela sekulako aparatua e, bu, likidatzeko eta aparatu horretan daukan e, baliabide potentetako bada, E, aparatu ideologikoa, ez da? Eta, noragetizan, komunikabidea aparatu urzi hori, azkenean intoxikazio aparatua dena, ez? Horran, azkenean iristen gara e, gure menderatza diren horiei komeni zaien hizkuntzaren e, erabilera egitera. Eta hori ez da, inondik ere, gure e, guretzat komeni garria, ez? Horran, E, jakin behar dugu erri zapaldua garela, herri menderatua garela, eta hori adibidez ez dugu erabiltzen eta hori kasualitatea, politikan behin ere ez da ezer kasualitatea, oza, kotoratzen baldingo azarretu badira batzuk e, desagartu direna gure iztegitik, herri e, menderatua, herri zapaldua, independentsia, zin badira gauz asko esaten ez direnak eta ustez horren baliokide direla, eh pentsatzen dugu besteitz batzuk erabiltzen ditugu baina kasualitatez asko ere arinagoak dira hala esan eta jakina hori involuzio ideologiko bat da orain hitza hasi behar dugu gure realitatzea izendatzen, ta horretarako hitz egokiak erabiltzen ze hitzek badute efektu bat hasteko gugan eh guregan gausak berei izen ez deitzen ditugunean e, azaleratu egiten dira hala ez bestela kamuflatu egiten da uhum. ola diluitu egiten da hori oso garrantzikoa da k daukagun indar hauntienetako bada arrazoia dugula, hori herri honi honietzaioa aztu behar, gurk arrazoia dugu. Eta uh -huh. e, arrazoi hori baliatu behar dugu oso finki, oso modu delikatuan. E, hau da, indarrez daude menderatuak, bortxaz, eta baina gutxienez, elkarrizketak, debateak, zabaitak, ez dugu imperialista batek irabaziko. Uh -huh. Guk arrazoia dugulako, baina noski horretarako behar dugu babes ideologiko, sohuntia tartarako, Zer pasatzen zaipun, zinen gure diagnostikoa, zinen gure aterabidea, eta e, gauza guzti horiek zei izenduten eta zei zerabili horretarako oso garrantzitsua da. Uhum. Hori gabe, ari gara gure hizkuntzan bada ere, eta gure haotan bada ere, ari gara imperialismoari konbeniz aion bezala egiten. Uhum. Eta preseskia, ari hokta dua subjektu politikoake agade finitzia horren arabera? kan subjektu herriak dira. hemen subjektu politikoa Euskal Herria da. Euskal Herria definitu beharrak berak erakusten du zea ulgaren, eh? Zea ulgauden oraintamalez mm. partek bere burua zer eta nor eta galdetu, bereburuari galdetu behar dira honean, hor zerraipasatzen ari da, ez, bere psikologiak ez du honki funtzionatzen baitexan, ez arazo bat dago, beraz, Euskal Herria zer den, nor eta definitzen hasi behar baldin madugu, hor gaizki ez, nik hori e, zintzoki, edo zein edakiela Euskal Herria zer den eta nor den, Euskal Herria da Euskal Dunen herria, eta Euskal Herria, su, Euskal Herria harri dagokio subiertu politiko izatea, baina horretarako inbearko du, modu ezberdin batean jokatu. Hau da munduan agertzeko benetan subjektu politiko bezala. Mm -hmm. Dagokio herri bat delako, baina ez baldin badu indarrik egiten hori horrela dela erakusteko, hau da politikan modu aktiboan eta sujetu izateko objektu gara. <coughs> Momentuz tamalez eta gure zoritxarrerako imperialismoaren objektu politiko gara, nola baitezan, eta mm -hmm. subjektu izaten algarra Badagokigu, baina horretarako gauzak ez behar dinegin behar ditugu. Indarra baliatu behar dugu munduari azaleratzeko norgaren eta gure etorkizunaren e, zera, zera guk hartzeko, ez? Gidaritza. Mm -hmm. Baina surieltu politikoa jakina euskal herria da. Mm -hmm. Eta hori euskaldun den horrek badaki, noren euskal herria zen, eta nore ez den. Esan nahi dut euskal herria jizitzen dalle batetik, baina la dira berztetik, francesa berzitzitzan dira berztetik, eta kiko ez da ez. Da <coughs> beharrik, ez? Uh -huh. Eta, bueno, azken galdera, azken galdereta, egazteko, eh, independentzia, eh, bueno, indep <coughs> independentzia lortzen bada, hor duan ez ote da izan entzapalkuntzarik? Bueno, independentsia lortzen dugunean, aska izan engara, ez dugu izango... Eh, gure menderatzale diren bi estatu zapaltzale horien, zapalkuntzarik. Herri, herri bezala, eta zapalkuntzarik egongo herriarena nola baitexan. E, gero nolako e, erregimena ez den edo, do, ba. hori ehingo dugu gainerako herriek bezala, eta gure mm. artean, erabaki nolakoan nahi dugun, ze kolorez pintatu nahi dugun gure, etxe hori nola baina horretarako lehenik eta bene, berda? etxearen, gurea den etxe horren jabetza berreskuratu, hori da lehen gauza. Askatasuna hori da, hoda, zure buruaren jabetza e, berreskuratzea. Hortik aurrera, beri diot, nolako erregimena e, zarriko den, hori gainerako estatuek egiten duten bezala, gurean ere e, erabakiko dugu, orduan bai, e, izanen dugu erabakitzeko eskubidea, askatasunetik, ba, nolakoan ahi duguneza. E, baina bueno, piskat e, historiari joz, e, nierie zetola gaizki gustatzen historiara jotzea, piskat batola rekreatzeko, historian eta baina bai piskat bat e, orain ga ere ongirakurtzeko eta etorkizuna nolakoa izan liteken eta irudi irudikatu al izateko, eh? Baina gogoratzen dut e, gure estatua, Nafarroako estatua, berez e, baitua dagoen arau bait esan, baina or dago, guk baino ere ziogu orriuko egin edo muzine egin, beizate askatasun, Eta oso demokratikoa, zen bere, oso demokratikoa. Beraz, hori ediz aurrekari bezala ez, iruditzen zaitz gurea bezelako herri batek ez lukela oso zapaltzari izateko borondaterik. Hmm. Bom, eskertuko zitu, ahanea ablan edo, gurekin egonik, eta um, hori dugu, beraz, astelen huntan izanen dela ustaritzen Eriko etxeko gaztelu ondoko gelan beraz zorzi terditan dela hitzordua liburuaz mintzatzeko. Gaineratu nahi nuke gauza eta da itzaldi horretan naiz lanibakarik arituko. Mm, Kin batera arituko dira eh independentziaren alde, baitesan, e, lanean ari diren beste lagun batzuk bai eta artean, eh goien artean. Hoyekin Beraz hitzordua, luzatua, ma ingurugu abera txorgenako.